Zero bezan hemen, gara eitz bat izatzen dugu Fidela, en duela iru urte, abian jarri genuela, ez dakit iru urte diren baina, tira pasako es, ziren urteak, ez da? Ha <risa> <risa> ah, bueno, e, Gabonetako especialetan ez, vale. es, la urte ya, baina, hemen gabiltzai ez dakit, <risa> <risa> Hemen, e, jaunartzia egin zuten batzuk eta dena, eta orain ja. Tira, tira, ez dazagun <laughs> aria galdu. Eguberriak heldu dira eta eguberritan dakizonez, ba, eguberriko kantuak jartzen dizkizuko. E, Betikoak dira, baina ba, bertsio ezberdinak eta kuriosidadak biltzen, alegin zen gara, eh? zerbait berria aurkesterren. <laughs> Goio, gaur, zer, zer diguzu proposatuko? Bueno, eh berríes, aien. Es, merríes, esa sacr merrí. gaurkoan gausa berri z eh, gau si dugu. Esan. Eh, urtero egiten dugu hori. Oaintxe bertan jarriko dugu. Eh, bueno, es Winton Marsal sartuko ga gaurkoan. Mm. Eta eh, esan, esando dena ondesando. Es, gaur, gaurkoan eguberriak izaniko endoportatuko gira Bai, bai, bai. <laughs> Winton Marsalis, bitzetan nola deskribituko zenuke jazlaria? Haze galdera, eh? <laughs> eh? Bitzetan Bai Haze eh, galdera E, jarriz azule lengo abestia eta bitatean pentsatuko <risa> <risa> esan dut hor gaiztu izan ez nahi dudala. <risa> ba, morgei dega itezen, Gabon kantuetan. ongi etorri guztiari. is coming to eta galdera irian zeon bitzetan e, botere gehiagi duen edo e, izan duen e, mu musikaria zesan daizu musikari bezala oso nada mm. gertatzen da ba, jaz e, historian e, beti egon du da alde batetik egin alde berritzaile bat beti ez, jazare beti zandu da nola betiko, e, garapen edo e, bilatu duen musika mota bat eta beti egon du dira hola e, finkatetakoa mantentzen zailatu direnak. E, Winton Marsaliz ez egia da bere momentuan e, estatu batuetan Eta jazaren mundu, mundu osoko jaza, jazean e, kriston eragin izan zuela, Timesen agertu zen, ba, afroak berekar, e, ba, errespetatuena edo hola bezala. Baina gauza da jazaren munduan hola baita e, defendatu izan duen jaze izan da beti e, oso erroetara lotutakoa, Eta ez du zergatik etxarri izan behar, baina nola bait, beste lako hilo berretzaleak eta ez ditu korretu. Eta zentzu horretan ba, nola bait, eh, intergarriak iruditzen zaizkidan bide batzuetatik joduten eiez die nola baiteko eh, laguntzan dira Baina, bueno, musikari bezala ba, eh, oso, oso, oso, oso oso oso nada. Eta huze, 2008-an eh, Gabon berezien inguruko bilduma madugu? Bai, e, pixka... E. Politea da, eh? Bai, badu beti ez, bere, bere disketan eh, jasotzen duen ba, New Orleanseko eko eh, horiez, eta eh, kutsu horrekin ba, New Orleans-ek badauzkabi bi zeugarri neretsako batada eh e, beti badula la pos.1 bat hola, ez? Mm. Osohalaia ja, alaetasun.1 bat, baina baita ere badaukalako eh arima, ez dakitu es <laughs> Karai ekin ere ez daki tontatzen nazian ezen baina. Badaukalako espiritu altazun bat ez eta badaukabere puntxu bat e, gatzigeza eta e, bioiekustatzen dian, alako gauza polita gatatzen dian, e, Mary Hat Baby edo, bueno, e, Maria Umeaena izan zuen. Zen. Bueno, alakoa gertatzen dira. Auzubi <laughs> gune <laughs> zari, eh? Ez bad? Betiga saberria, kekatzen dizkitsut eta aldanean polipolitak. Bai, bai. <laughs> bueno, Roberto <laughs> Gamble. Eh, horribilidad, eh, paguinto ba, ma eh, Eta jarraian Beste, a vestí, oso oso oso Jingle Bells. E, egu berri begira halako e, emankizun bereziak egiten ditugula e, Gabonetako edo egu berrietako e, bizar surire kantuak esango nukenik e, ekartzen ditugula hona eta estatu batuetara begira egoten garela jasa, ansortu eta bai, ansortu baitzen ebaraude, eta... e, eh, bertako musikarekin eh, moldaketak egin eh, Euskal musikakin moldaketak, baina ez do, ez dute ezagutzen euskal talderik zainatea duen nola gabonetako dizka mm. berezirik. Komentatu genuen bere garaian balako dizka bat dutela nola oiteko mm, kajak giteko kogua edo. Bai, bai. Es? Orduan kutsatsoa hau egite dute, eta orduan majende eroztu ditu, eta han, e, gabonetan zuten ditu, bai. ta, eta musikaria ba... <laughs> bai. Ta, <gülüyor> ez es que Az es que tigetatzen zaigu, eh? Oso Pago ego puntxu, puntxu Gaito bat Gaito bat txan, Eta guinto nontu Ez beneta Oso musikario ondia da Baina ez dakit zergatik dio da Nalako paketxe puntua Ezen gaina Azkotan entzun dut, eh? Baina, bueno Eta auskalo Bertxio errakin ditu, eh? Ez es eso, <gülüyor> so, so, so, musikario <gülüyor> Ez ela, ez Nola baite Eh... Botere, botere dunak eta bera benetan, e, Winton Matsalizek, e, kriston boterea du, e, Juliar Eskolako zuzendaria e, da, eta esan ba, genezak e, beritzala jazaren munduan egun, eh ha bera ez angota egun eh pixu gehien duena eta ez dakit eh zen norrenio nola ez dakite holkatzen dakit e, nereusterako nere gusturako ba hitzala hondiegia hitzala hondiegia ta Hane. bueno e, ba gausa batzuk egiten ditu eta perak egin dituelako ematen du e, gustatu ba zeiskigula ta Eta ez da ez, Hemen dago goio esateko ez dela. Ez da ala. Esaterako, a bai. ber, e, entzote malimogu zuzuit Vitoria, bai. e, grabatu zuzuit Vitoria, grabak eta egokia ga, bai. baina, e, bere momentuan jarrikin unet, esan genitxun ezan beharrekoak, baina gogoratuko zuzunez, esan, zuzune, esan genitxun ezan zan, e, gazteizkin, gazteizekin, e... Erlazia bat zeu kala, eh, Rodrigo Maixoa angoa bat ezelako, eta, bueno, baina Rodrigo eta fallaren kutxoa batzu, nola, ez? E, e, musika klasikoaren kutxori batzu, baina nola baita, e, e, nola baita muzika tradizional e, andaluzarekin zer ikutzia zuen, ez? Ba, eta ba, niretzako etzan egokia. Dena den, e, grabaketa ederra da, eta... Ala ere, zuzenekoa entzun nuenian gazte izen, ba, kogoratuko zuen bezala, ba, bigarrene abestean, ja, iaia bihotzeko bat egitu, baina, bueno. Baina musikari bezala, ba, bai zu barria da. Eta, zaiuken duko emberitua. Eta, eta orain entzungo dugun, e, Blue Christmasen ba, ikusiko duzu zein, zein ondo e, arituko den. about you. certain Ha, bai eta laguntzaile eh? ugari izan ditu dizka honen egiteko behintzat ahotsak hortze eta gero baditugu ba adibidez ba, ba, eh, don papi banjoan eta gitarran e eh, eh, white cliff gordo on eh, tromboian bintzan garnerer bai bittergoins eta new zealandese eta water A ver, pues, Walter, Blending or, e... eta Paul Nestelare horri izan ditugu. Eta sezio ritmikoan, Bad Nightmare, Helen Rilly eta Reginald Bill. Eta, bueno, esan dugun bezala, ba, beste a beste, ba, Robert Gambell ba, e, parte atzendotizka edarrenetan. Egon do, esan duzunea hor, e, abesti luzeak, bai. E, Egia da, eh, goberatuko duzunes, ba, piezas, luzera, edo luzera eh beti mugatu izan ditu eh, grabatotako soportea zanedut hasiera batean piesak oso luseak izan zitezkeen eta baina grabatzen hasi zirenean grabatzeko moduak zirelata nolatzen oso onak eta barbaitentzian grabaketa motzak egundola baditugu ditugu de SD eta HD talakoak ba ja luzea gatetzen dira gotelin on the mountain ba 7 minutotakoa da ta tasoso polita so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 samarrakin zaten badi ere eh, ba, olentzero gurekin ondo bortatuko dela uste dugu. Bai, bai. Eta, <laughs> bizar zuriakian ere. Ah, bai, bida. Gugurduko <laughs> egunen batean, beste laudorioren haztean, ez da? <laughs> e, Gugurdu, e, antxeterratien gabelea. Bai. Bueno, beste batzuk igual, ba, e, iru ubebikoitza puntu pauso irratia puntiunetetik ba, gure hauza enlatatua ha, entzuten ibiliko dela eta, bueno, ba, lehen gauza bat ezan dut, eta egia bada ere, ere zuzenketa e, ez da, baina e, Winton Marsalizek e, Christmas Chris Jam diska hauatea zuen bere e, karra profesionaleko hogei garren urtean, berez, hogei urte tan etzuen diskau egiteko beharrik sentitu. <laughs> bueno. Noi, eh, horten desde aquí, penchazenen nitzan. Ez diegu izan baina guk hauek egiteneste ganean geros da ke gune izan guretzako ja egu berriak luzatzen die dira dikit. Bai, ez eh, ez baina eh, a perilia, eh Go tell it on the mountain beste entzun eta gero orain entzongo dugu beste ososez saguna den abestia o oh, christmas tree o oh, christmas tree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 Thank <laughs> you. kanbait jugu biede biroa besti gorkoan lasai askoan gabiltza. Ba, ez da gindik, galakul guza erakoa guagalin badira. Bueno, baina gorko elbudua ez da eh, dizkago zientzutea, Ola beste batean ekarriko dugu ba, ba. berriz. Ba, bueno, eh, mentxe gabiltza, eh, Winton Matzaliz handiarekin Christmas Jazz Jam eh, 2000 behatziko grabaketa txuku honetan. Eta, e, bueno, e, jakin zu, eh, bueno, eh, jaki badakizu eh, jartzeko modua baditu zuela. Mm -hmm. Zu zenena, ba, posta elektronikoa. Bai, eta antxetan e, grabatzen dugunez, antzetatik edatzen dugunez, eh, ba, baduzu iradokizune badoze badakizuen orai jo. E, Antzeta irratia, habildua euskadirratia.info. Bizarzo horriero erlintzeron, bakizu, <laughs> eh? Neiago, pues elektronikoz baino, ba, e, gure retortzen bazeate, kafetxoa, ah, es, ah. kafetxoa, eta pastelak e, baikartzen dituzu helarik. Bueno, eta entzuleak ere, bestelako entzuleak ere, ba, gombitea luzatu dizuego. <laughs> Entzungaldu gurrengo piezaz. Bai, o oh, little town of Belen. Eta horari zaite gure maila esaten. Ez gehala elduko ja. Belastei <risa> eh, 5 minutu ditugula, benikan eta Grimes Live 2 minutu eta 5 segundu. Ordua baitugu beste 3 minutu hemen <risa> jendeari gurentzele goztehoi ego berri on esateko. <risa> de Denaren gustatu zaite, gaur hurbildu de guzuen eh, diska. Eta ni esan behar dut, hurrengoak ere gustuko zaite. Winton Marsalis en diska hau izugarri guztatu zaidala. Behot nioela gure Wintonin, askotan gauzak dien bezala edo nio lertzen dituen bezala esaten ditu denarren, ba, esan dizu bezala bezala, musikari bezala ba, oso oso oso oso mm hona -hmm. da. Ba, hortxe, egomita, Winton Marsalisen eskutik e, egu berrietako kantuak aurki ahal izango dira, bimia e, eta behatzean plazaratu azuen, baitzuen e, diska, eta, bintzatzen dut ez dela, zaila izango diska honen aurkitzea ma pieza ahorkitu ahal izango dira bertan, eta entzun ditu gunak tarte Bai, eta bereziki niri gustatzen zeran pieza batekin agurtuko zaituztegu, Grims Lips gure zailonetan, askotan entzun dugu, eta hilabete ez dugu berri entzun baina hurrengo hilabetean, bai. Kaso. Ba, honekin ordan da dugu. Bai. Hurrengo baban zin izango da? Ah, ez. Horreatu. Ez, ez. Bo. Bardo mezzerik ezen eh? zule hortan, utzi beharko dugu. Hamez politak izan. Ba, hiko jo. Gazabera. Eta saiatu zaitezte onak izaten eta onak ezbazeate, ba, jendaki ikusiz ezatela. <laughs> Aio. Aio.